Bacilului Koch. Conferință humoristică în versuri Rostită pe scena Teatrului Național din Iași la un festival al Societății pentru Profilaxia Tuberculozei. Mult onorate doamne, din stins auditor. La festival când vine, tot omul e dator să asculte înainte de partea amuzantă o conferință lungă și foarte importantă. Conform acestei date sinistre, așadar, avem între culise un conferențiar, un om cu greutate, un personaj mare, să nu luați aceasta drept o amenințare, dar, ca să nu planeze asupra noastră vina că am neglijat programul, persoana cu pricina e gata să vă țină un ceas și jumătate o conferință gravă de specialitate. Cum nu vă pare bine? De ce v-ați întristat? Mai așteptați o clipă că doar n-am terminat. Pe de altă parte însă găsind că e anormal să vă chemăm la teatru ca să adormiți în stal, că somnul în aceste condiții verticale și atât de izolate nu face cinci parale, că nimene nu poate pretinde nimănui să înghită festivalul cu conferința lui. Din spirit caritabil și din filantropie, știind mai dinainte ce toată lumea știe, cu voia dumneavoastră ne abatem de la modă și în loc de conferință veți asculta o odă. Prea onorate doamne, distins auditor, Subiectul odei mele e atât de îngrozitor că biata mimuză, albă de spaimă și uimire când i-am cerut concursul în loc să mă inspire s-a dat pe lângă ușă, a pretextat ceva și a dispărut adio, m-a părăsit așa cu călimara plină de noapte și de proză, e vorba de bacterii și de tuberculoze e vorba de bacilului Coch precum vedeți un subiect anume făcut pentru poeți. o, nu vă fie teamă și dracul este negru când stă să-l zugrăvească un iconar integru, dar aici un pic de galben și dincolo puțin albastru și pe gură o dungă de carmin, cu toate ca din părea insuportabil din dracurit și negru, devine acceptabil. Dar nu fac oare zilnic cu coanele și ele cam tot același lucru pe propria lor piele, ba fac așa chiar domnii de genul femeiesc. Bacilul despre care aș vrea să vă vorbesc se află aici în sală. Știu bine că mă ascultă, dar nu vrea să-și trădeze prezența lui ocultă. Intrarea n-a plătit-o fiindcă-i dar unde-i lume multă, acolo e și el. Incognito ca regii și nepoftit, pătrunde în orice fel de casă, îl întâlnești oriunde, în berării, pe stradă, la cinematograf, îi place să se joace cu alți bacili în praf, se duce la plimbare cu trenul, cu tramvaiul și peste tot se ține de bietul om ca scaiul. În fabrică, la școală sau pe trotuar, hai hui, dar peste tot își vede de afacerile lui, își dea des pe credit persoana lui cu lantă, cu o scadență lungă, când nu e galopantă. Regia de tutunuri îi face mult rabat. La băuturi spiritoase e cointeresat. Din orice abuz profită la pândă invizibil în lupta mare a vieții e mic dar e teribil și chiar atunci când pare că doarme e deștept la primărie el este consilier de drept și tare în atmosfera comunelor urbane e cel mai mare dușman al speciei umane prea onorate doamne când țin acest discurs dacă ați vedea că intră în sală aici un urs N-ați năvăli afară prin uși și prin ferestre, utilizând cu toții resursele pe destre? De ce? fiindcă e mare și foarte fioros. Bacilul lui Coch, însă, e mai primejdios. Dar fiindcă nu se vede și fiindcă-i prea mic, nu sperie pe nimeni. Să judecăm un pic. Dar fi cât Himalaya, ori numai câta luna, când știi că te omoare, mic, mare, nu-i tot una? să-mi spuneți dumneavoastră ce importanță are când întâlhari te în pușcă dacă e mic sau mare o fie el mic bacilul dar rău pe lângă el obiată matahală de urs e ca un miel câți oameni mor de pildă în fiecare țară mâncați de urși trei patru pe când această fiară acest vrăjmaș de moarte al genului uman atacă și distruge pe fiecare an, nu zece, nu o sută, ci mii și mii de vieți, ci zeci de mii și sute de mii de tinereți, că judecândul după isprăvile lui crunte și după lăcomie apare cât un munte, un monstru, un balaur încolăcit în spațiu ce înghite fără milă, înghite cu nesațiu și tot nu-i mai ajunge, tot nu mai e sătul cu voia dumneavoastră l-am insultat destul, ar fi acum momentul să-l punem sub o lupă, să știm ce formă are și cu ce se ocupă după avans și medici ca doctorul argon, bacilul se prezintă sub formă de baston dar bolnavi săracii spun doctorului ciucă că lor li se prezintă sub formă de măciucă ce iel el de fapt? un zero, un fel de vârcolac, nici cât un ou de muscă, nici cât un vârf de ac, ceva așa cilindric Regret că nu găsesc o cretă și o tablă ca să vi-l zugrăvesc S-a zis că face parte din regnul vegetal, dar eu nu cred Fiindcă nu-mi pare natural să fie din aceeași familie cu floarea Să fie văr cu macul și rudă cu cicoarea, cu ginga și mimoză, cu palidul narcis ar însemna că își face familia de râs. Nu, nu prea are alură de plantă, din potrivă. Ați întâlnit vreodată o plantă agresivă? Văzut ați dumneavoastră o floare sau un pom să sară din grădină și să se dea la om? Ori ați putea concepe vreun fel de ciupercuță ce stă să se răpeadă când nimeni nu o asmută? Dar în sfârșit să admitem că scârba asta mică armoșteinind caracter ceva de la urzică, nu prea importă regnul din care face parte, cât mai cu seamă felul cum știe să se poarte. Distruge în organisme țesuturile vii, se instalează în trupuri firave de copii. Îl poartă în nas și în gură aproape orice persoană, dar el preferă pieptul de fată diafană. Deși nu-i prea rezistă nici cei mai mari atleți și curios, el are de mult pentru poeți un fel de slăbiciune, S-ar zice că anume îi place să distrugă cei mai de preț pe lume. De obicei, trăiește la umbră, scos la soare, devine melancolic și câteodată moare, dar nu întotdeauna. Uscat ca o mumie ades de supărare, el cade în letargie. Devine colp, se înalță pe un strat de aer moale, plutește în atmosferă și dând mereu târcoale în jurul nostru, iarăși găsește un cotlon și căpătând viață, devine iar baston. Savanții îl studiază, făcând din el culturi, un fel de gelatină, un soi de răcituri pe care stau microbii ca în sânul lui Avram și se mulțesc acolo în voia lor. Uitam, el dragoste nu face. Cu omul în contrast, Bacilul Icoch este surprinzător de cast, dar cum se înmulțește atunci? Prin ce minune? Prin șcizii paritate sau prin diviziune? Se rupe întâi în două, apoi se face în patru. Și nouă luni e în stare să-ți umple acest teatru cu fii, nepoți, nepoate și socri mari și frați și veri și verișoare și cuscri și cubnați, că niciun fel de babă de-a lor n-ar fi în stare să-ți spună a cui este și câte neamurare. Prea onorate, Doamne! Doar câteva cuvinte și-am isprăvit. Vă asigur că nu mi-am pus în minte să vă servesc pacelului coh o noapte întreagă. Cum toată lumea știe, microbul se propagă prin aer, prin contactul cu un bolnav în casă, prin lapte și prin carne de vacă ofticoasă, dar mai ales sărutul. Când cade pe un teren prielnic, răspândește agentul patogen. Deci n-ar fi rău, fiindcă prudența e de aur. Să vă feriți din cale acestui mic bal și orice om cu minte să cugete mai des că n-are nicio grabă și niciun interes să moară de ftizii. că poate să-și alagă o altă maladie sau poate să-și dea singur în cap cu o cărămidă în caz că existența îi pare insipidă dar dacă îi place viața și soarele atunci e bine să respecte aceste vechi porunci pe care medicina de un veac le prescrie și lui se face mereu că nu le știe să nu stai toată ziua vă cu nasul scripte iar laptele și carnea să fie bine fripte în orice alimente și în orice băutură să puneți acid fenic, nu mult, o picătură, și cel puțin o dată la două săptămâni tot omul să se spele pe față și pe mâini. La poștă sau la gară și în orice loc murdar e obligat tot omul să scui pe în buzunar, că pe podea nu-i voie decât în caz de boală. Iar când te duci la teatru sau intri în vreo și aerul de acolo îți pare echivot, e mai recomandabil să nu respiri deloc. Acei ce au bronșită sau tu se măgărească, de lor teferi, grozav să se ferească, să nu-și mai pierdă noaptea cu lucruri nepermise, să țină toată iarna ferestrele deschise, iar vara să se ducă la aer, la sinaia, să stei închiși în casă, ca afară-i udă ploaia. Pe lângă asta i bine când suferi de mie, cu propria ta viață să faci economie de nu vrei ca la urmă să te trezești mofluz, evită surmenajul și orice fel de abuz rerește-o cu tutunul mai lasă băutura iar dacă din păcate vrei să-ți apropi gura de epiderma unei persoane din elită oricât ar fi persoana aceea de grăbită la locul ce urmează să fie sărutat să dai întâi cu o cârpă muiată în sublimat ori, ca să fiți mai sigur de viață eu vă zic nu sărutați nici mână nici gură, nici nimic